O dia 21 de fevereiro na história, 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram pela primeira vez o Manifesto Comunista, 1922, o Egito declarou independência e passou a ter um regime monárquico de governo. Em 1952, Elizabeth Taylor, com 20 anos, se casou com Michelle Wilding e foi o segundo casamento da atriz. 1965, o líder muçulmano do movimento negro-americano Malcolm X foi assassinado aos 39 anos com uma rajada de tiros, enquanto realizava um discurso no Aldo Bon em Nova York Estados Unidos. 1972, o americano Richard Nixon foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a China. 1973, o livro Poesias Completas, de Mário de Andrade, foi reeditado depois de ficar 20 anos esgotado. 1975, o cantor John Lennon lançou o álbum Rock and Roll, que tem como destaque a música Stand By Me. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.